«Молока з медом вип'єш?» «Молока з медом улий?» «Слухай, Петре, мене уважно!» «Аби нікому із нас не гаєте часу, збирайся і взавтра вранці їдь та шукай у степу свою сотню. Десь вона тут поміж інгулами ходить, ходить і шукає нас». «Коли сотня іще жива?» Іжбур глянув на небо. «Коли запорожці її не вирубали?» Думаю, Петре, ні. Полковник Кремський і отець Лука не дали б йому же так розгулятися. Так само, як і Богдан Микошинський. Бо хіба не досить незовикам одного мене в домовині? Досить сповна. Запорожці взяли своє, а я від них взяв своє. Та не будемо про це говорити. Одним словом, робимо так. У досвіта ви удвох із шийкою помандруєте не вперед, а назад берегами Інгулів, як до Дніпра, в сторону Січі. А ми скунашевичем, як зможемо, так і покотимо через чорний ташлик на синюху Ятрань, вгору південним бугом на Гайворон, Брацлав Немирів і Гнівань. Коли знайдете сотню, то доганяйте мене цією дорогою, а як не знайдете, то не ж доганяйте все одно. Наше військо, певно, стоїть, де ми його і лишили, у Брацлаві. Коли ж його у вже нема, то спитайте людей, де воно може бути. Що твій куріпочка? Зможе йти він чи ні? Куріпочка мій оклигує, вже й вина попопив, я його щойно почастував, дудлить проклятий, як турецький сипах. І жбур оглянувся на гарбу, де біля неї в кульбабах, високо дихаючи боками, похрупував його лежебока. «Бо коли що, то беремо горизі», – ліг на бік наливайко. Так вони, слово до слова, не кваплячись, говорили, тоді, як Петро Конашевич, обійнявши під підборіддям коліна, сидів на пологому березі над водою. Коні вже напилися, вибрали стачії, поставали поруч з Петром і разом із ним, мигаючи, ставилися й собі на закручене плесо плинучої ріки». Лоскітлива та м'яка, ніби ляна, вода лялася за лепехою, а ловкі зеленуваті клени та головні шугали між лобастенькими та лобатими валунами. Самі ж валуни то з'являлися над водою, то зникали під нею знову. Легка та податлива хвиля лагідно мила валунам голови. З їхніх голів стелилися за течією, потемніли від часу і плину водорості. Ці кам'яні, Валунячі голови і вистелені за течією водорості, нагадали Конашевичу голені голови запорожців та їхні летючі за вітром над потилицями чобиоселедці. Серце Петра заштовхалося, а тут ще йому понад вухом заіржав щось, пригадавши рябко. Петро Конашевич здригнувся, тоді, не поспіхом став, узяв коневу голову в руки і глянув Йому в очі. Все. їду на Січ на Запоріжжя. Прошепотів він собі. Приймуть мене, запорожці, бо я хочу до них. Це одне. Скінчив академію в Острозі. Друге. Вивчив і знаю зброю римське право. Вивчив і знаю землі, міста, країни та їхній державний устрій. Вивчив і знаю чужі звичаї релігії. Знаю латину. Знаю польську і грецьку. Надоложу турецьку. Буду я в запорожців за то в Товмача, а пізніше, як виберуть, то й за писаря. А ще пізніше, як буду все непогано виходити, можу стати і кошовим отамином. Тоді перше, що я зроблю, негайно помирю низовиків із наливайком і підможу з ними йому, бо інакше цей католицький мусульманський світ знищить нас і поглине. Де ви там, гей?» загукав від печери жбур. «Ходіть, но!» По зазулиних черевичках, приємно відчуваючи, як вони ласкочуть його босі ноги, Конашевич попрямував до печери, де зіпершись на лікті, лежали в розмові наливайко і жбур. Коні попаски подалися за ним. Яків шийка вивів із води скупаного свого шийка і перевівши його по цей бік лепехи, Зупинив та став розтягувати перед ним Свої пофарбовані червоною хною вуса Оце хна так хна Ніякий чорт її не змива А ще мішечок у запасі А що, звернувся він до коня Як я пофарбую тобі нею гриву, О тоді вже удвох будемо горіти на цілий степ Шийко, як найуважніше слухаючи господаря Раптом скочив убік. Та не від того, що Яків здумав червоною хною фарбувати йому гриву, гарвонувся від того, що в нього з-під морди вискочив зелений з крильцями коник богомол. Від переляку коня злякався й шийка, і тремтливими поглядами вони провели на далекий зелений політ богомола над Лепехою. Ходімо, хай йому чорт, де не стань, кругом хтось є, сказав шийка коню і повів його до возів обминаючи місце, де присів у лепесі Богомол. У Петра Конашевича, старший за нього на вісім років, тридцятилітній Северин Наливайко, і давно колись, і тепер викликав дивне сумне захоплення, як тим вершником на коні, що під місяцем ночі перебирається по підталому вже льоду на той берег весняної ріки. Ось-ось, той лід проламається, ось іще, ось. І змахни вершник руками, і навіть не крикнувши, піде разом з конем на чорне бездонне дно. Безоглядно відданий вірі, Наливайко не боявся нічого і нікого. Але чому нічого і нікого він так безоглядно не боїться? Ніщо його не страшить? Звідки ляться у нім? Чи лише від віри? Чи треба таким родитись? Боже, не обмени увагою цього чоловіка. Нічого йому не треба, крім твого милосердя і твого казуючого й вищого перста доволі тим людям, що зібралися навколо нього в ім'я твоє Боже. Конашевич мимовіль задивився на наливайка, що вже сидів на кошмі і тримав перед собою скипку кавуна.